Tiana primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana a primera hora. El primer cap de setmana de la campanya electoral ha estat d'aprofitar pels partits polítics de la Vila per presentar-se públicament i per organitzar actes als barris del poble. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans però comencem amb els titulars. El PSC ha fet campanya al barri de Can Galletà, on aquest diumenge ha organitzat una xocolatada al Parc Joan Armengol. Des d'allà, la candidata socialista Esther Pujol ha anunciat que vetllaran perquè cada barri tingui el seu propi pla d'actuacions en matèria de manteniment i neteja. El local de l'Associació de Veïns de la Virreina ha acollit una xocolatada amb exhibició de falconeria per nens i nenes organitzada per Convergència i Unió. Enric Nolis ha aprofitat per recordar que durant l'últim mandat l'Ajuntament ha fet actuacions com l'arranjament de prop de 750 metres del vial Coneix la Virreina amb el centre de Tiana. Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat aquest diumenge la seva candidatura als comissis locals del proper 22 de maig. El seu programa electoral està centrat en donar valor a la singularitat d'un poble com Tiana, encara petit i molt arrat a la vida cultural i artística. A més, aposten per la reactivació econòmica del municipi a través del turisme. Solidaritat Catalana per la Independència ha organitzat aquest cap de setmana un concert del cantautor catalano-argentí Sergi Dantí. El cap de llista de la formació sobiranista es mostra optimista davant la possibilitat de treure a l'actorat Tianenc per poder entrar a l'Ajuntament. El col·lectiu Els Tres Peus del Gat comença aquest dilluns una recollida d'aliments als comerços de Tiana per a les famílies amb necessitats. Dissabte clouran aquesta setmana solidària amb un cicle de concerts al parc del camp de futbol vell. Tiana, primera hora. Notícies. El primer cap de setmana de campanya electoral ha omplert i d'actes de diversa naturalesa dels diferents partits polítics que es presenten als comicis del 22 de maig. Una de les qüestions que estan reforçant és la seva presència als barris de la vila per copsar les preocupacions i demandes ciutadanes de veïns que viuen més allà del centre del poble. El PSC està present al barri de Can Gaietà, on aquest diumenge ha organitzat una xocolatada al parc Joan Armangol. L'objectiu de l'acta era passar una jornada lúdica, però també acostar-se a aquest barri per conèixer les seves necessitats reals de la mà dels propers. Veïns. Temes de manteniment, d'espai públic i d'asfaltat de carrers són algunes de les qüestions que els ciutadans d'aquesta zona de Tiana subratllen que cadria millorar. La candidata socialista Esther Pujol ha destacat la importància d'aquest tipus d'actes de campanya. És una aproximació, un cop més, la micropolítica de proximitat amb la que jo crec tantíssim i crec que és la que toca, especialment en moments de restricció de crisi econòmica. D'escoltar, escoltar, cau a l'orella, intentar donar respostes i, i sobretot moltíssima, moltíssima, complicitat, diàleg i proximitat amb la ciutadania. Els socialistes de Tiana es comprometen a que cada barri tindrà el seu propi pla d'actuacions en matèria de manteniment i neteja de la via i espais públics o del mobiliari urbà. A més, en el seu programa electoral, el PSC apunta que vetllaran per la cohesió veïnal i la descentralització d'activitats des del centre. Però Esther Pujol ha afirmat que encara donaran un pas més. Nosaltres sí que volem que cada barri tingui el seu propi pla d'actuació, tingui el seu propi pla de manteniment i d'espais públics, que tingui un tècnic de referència de barri i, finalment, fins i tot la policia sigui policia de proximitat de barri, de tal manera que els veïns i les veïnes tindran els seus referents municipals. A més que crearem el regidor o la regidora de barris, de districtes pròpiament tal. La candidata socialista Esther Pujol també ha explicat que si arriben al govern elaboraran una guia d'acollida especialment adreçada a persones que s'empadronen al poble perquè els novinguts puguin conèixer les particularitats i riqueses de Tiana. Un altre dels partits que ha apostat aquest diumenge per de la seva activitat de campanya als barris de la Vila ha estat Convergència i Unió. El local de l'Associació de Veïns de la Virreina ha acollit una xocolatada amb exhibició de falconeria per nens i nenes. Des d'allà, el candidat convergent Enric Nolis ha recordat que durant l'últim mandat l'Ajuntament ha donat resposta a diverses reivindicacions del barri com l'ampliació del local de l'Associació de Veïns o l'arranjament de prop de 750 metres del vial que neix la Virreina amb el centre de Tiana. Quan fa ara quatre anys parlàvem amb ells hi havia un problema de, de connexió entre Tiana i la Virreina que en aquest mandat i en aquest govern han pogut resoldre d'una manera important. En el proper mandat això és algú que hem que completar. Pel que fa a futures actuacions al barri, no li has explicat que els veïns de la Virreina li han fet arribar peticions de millora de serveis bàsics i de neteja d'esfais públics, com ara els parcs. A més, també han demanat la instal·lació d'un major nombre de contenidors de brossa. El candidat convergent ha afirmat que veu viable l'execució d'aquestes demandes, tot i que la seva realització estarà subjecta a la disponibilitat econòmica de l'Ajuntament. El nou període o el nou mandat que estem afrontant és un mandat en què els compromisos es tenen que prendre en certa mesura, eh? perquè hi ha un condicionant, que és el condicionant econòmic, que ens condicionarà a tots. No? L'associació i el barri de la Virreina trasllada les peticions d'una manera fluida amb la mesura de lo possible els hi donarem la resposta. Nolis també ha afirmat que cal fer un esforç d'integració de la Virreina dins de Tiana i concebre-la com un barri més de la vila. L'alcaldable de Convergència també ha destacat el caràcter tan actiu dels veïns d'aquesta zona del poble. i a primera hora Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat aquest diumenge la seva candidatura als comicis locals del proper 22 de maig. El seu programa electoral està centrat en donar valor a la singularitat d'un poble com Tiana, encara petit i molt arrelat a la vida cultural i artística. A més, aposten per la reactivació econòmica del municipi i la generació d'ocupació a través del turisme vitivinícola i la creació de parcs agraris. La llista està encapçalada per Jordi Gost, al qual el segueix l'advocat Ricard Fabra i la pedagoga Eva Inglés. S'han presentat amb el lema Si som capaçut d'imaginar-ho, som capaços de fer-ho i és que els republicans es mostren convençuts que en l'actual situació de crisi econòmica cal creativitat i coneixement per avançar i fer de Tiana una vilada futur, sense perdre la identitat pròpia. Tenim molt clar que el turisme és una font de riquesa generadora de llocs de treball i que facilita el reequilibri i per això volem fer-lo créixer, protegint i fent créixer allò que és característic de Tiana, l'agricultura, la tradició vitivinícola, les vies verdes, les fonts, els antics camins, l'arquitectura històrica que tenim. Només així podem créixer respectant i valorant les nostres arrels. En el seu programa electoral, l'Esquerra Republicana de Catalunya Tiana també planteja que pensen consensuar un pla de mobilitat amb la ciutadania i els comerciants, establint carrers d'ús preferent per vianants i bicicletes, enxamplant voreres i creant illes per vianants. Solidaritat Catalana per la Independència va presentar aquest passat dissabte la seva candidatura per les properes eleccions municipals en un acte que va tenir lloc a la sala Casa de la Punxa del Casal de Tiana. La formació sobiranista és la primera vegada que concorre als comicis municipals i tindrà Josep Maria Viaplana com a cap de llista de la candidatura de Tiana. Hem de ser conscients de que és la primera que ens presentem, que no és un partit diguem-ne que tingui molt de ressò a nivell de, a nivell de país. A nivell de Tiana fem una, hem fet un seguit d'actes però vaja, nosaltres entreu la representació i si pot ser dues persones, doncs millor que millor, no? Però vaja, nosaltres entreu la representació ens donaríem per, per molt satisfets, sí. L'acte va acollir una vintena d'assistents i va comptar amb l'actuació musical del cantautor catalano-argentí Sergi Dantí amb el recitat titulat Cançons essencials catalanes 1275-1939 en què es va fer un repàs a les cançons populars de Catalunya. El proper divendres dia 13 de maig a les 8 del vespre tindrà lloc l'acte central de la candidatura de solidaritat catalana a la sala Albèny del casal de Tiana on es donarà a conèixer el condicut del programa per a les eleccions. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Radio Tiana aquest dilluns comença a una setmana destinada a la solidaritat, i és que el col·lectiu Sense Ànim de Lucre als Tres Peus del Gat impulsa una iniciativa que pretén recaptar la màxima quantitat possible d'aliments. Ho farà mitjançant dues vies, a través d'unes capses que s'instal·laran en els principals comerços de la vila durant tota la setmana, i també en el sí d'una festa que s'ha organitzat per aquest dissabte a la tarda. Amb la finalitat de fer front al nombre creixent de persones que no poden satisfer la necessitat bàsica de nodir se el col·lectiu insta a tots els tianencs i tianengues que vagin a comprar aquest aquesta setmana, en els diferents començos del municipi, a portar el seu granet de sorra i dipositar en una de les capses instal·lades en tots els establiments els aliments que desitgin. No obstant, es recomana que siguin productes amb un alt valor nutritiu, com ara arròs, pasta, llagons, oli, llet o conserves. Dona detalls d'aquesta iniciativa una de les organitzadores, Carolina Molins. A partir de la crisi del 2008 doncs, han començat a... a créixer les bosses de pobresa, la gent en risc d'exclusió cada cop n'és més, doncs a partir d'aquí ens hem ajuntar la Lleogel, la Irene Soto i jo mateixa i vam decidir portar el nostre petit granet de sorra. La intenció, a més a més de fer el recapte d'aliments, doncs és també difondre això, informar la gent, sensibilitzar que hi ha molta gent que passa gana i que són els nostres veïns. Al llarg de tota aquesta setmana, les escoles de Tiana, els comerços i també l'emissora municipal, Radio Tiana, recolliran aliments de tot aquell que vulgui col·laborar amb la causa. A més, dissabte a la tarda tindrà lloc una festa popular on tots els assistents hauran de portar com a mínim un quilo d'aliments. L'acte tindrà dos eixos principals, d'una banda dos a les 4:30 de la tarda començarà un conjunt d'activitats infantils i de l'altra a les 6 realitzaran un total de 5 actuacions musicals a càrrec de grups com Tiana Bossa Nova Club, Amoll de la Rúcula o Sol i Mel. Tots els aliments recollits aniran destinats al Banc dels Aliments, una fundació benèfica que treballa per lluitar contra la fam de les famílies del nostre entorn. Radio Tiana, Notícies, El temps. La situació meteorològica d'aquest darrer cap de setmana ha estat marcada per la inestabilitat, sobretot la nit de dissabte a diumenge amb precipitacions que al marés massut van ser força destacables entre els 15 i els 25 litres per metre quadrat. La situació, però, va anar millorant ja ahir diumenge i avui s'espera un temps estable, completament assolellat a tota la comarca i amb unes temperatures que pujaran especialment durant les hores centrals del dia. En general, els vents han de ser fluixos, vents que bufaran del sector entre l'est i el sud-est i la situació marítima estarà dominada pel marjol. La a la costa de la comarca. De cara a demà, el que s'espera és més o menys la mateixa situació. Temps tranquil, temps estable i assolellat i unes temperatures que, a grans trets, no han d'experimentar grans canvis i seran càlides a les hores centrales del dia, amb valors que a l'interior de la comarca poden arribar cap als 23 o 24 graus i a prop de la costa superaran els 20. Pel que fa a la previsió, de cara demà passat dimecres, d'aument no esperem novetats i, per tant, continuarem amb un temps tranquil, amb un temps dominat pel sol i amb temperatures que i encara podran pujar una miqueta més. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista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 actuació per, les, per aquest any, el 2011-2015, al doncs evidentment estan subjectes a vuit punts que per mi són fonamentals en funció de la situació econòmica, financiera, ja no solament de l'Ajuntament, sinó de l'entorn, i que, a més, amb un plaç de temps, eh, doncs jo diria eh, que anirà dels 2 o 3 a 4 anys,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 Eh, ja no parlo de les auditories que va fer Faure i Casas als anys. Eh, tinc aquí dos eh, als anys si no recordo malament, el 1995 i, el dos, i el 2000 al eh, 2000. es van fer. Eh, no podem gastar diners, però tenim el suficient personal intern per a poder eh, tenir aquesta idea de com està la situació eh, financera i econòmica total global de l'Ajuntament. diu faríem amb aquesta, amb aquesta forma.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 una mica escassos amb, amb, amb consecucions pragmàticament útils. Eh, no dic que cuidado, no dir que les que s'hagin fet no siguin inútils uh -huh. que eh, enquant a infraestructura i de més doncs eh, ha sigut un reflex addel de la inèrcia de, de la forma i de la, dels temes que ja s'havien previst amb, amb, amb etapes anteriors. Eh, jo diria i és important no sé si parle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 ries per no es pot eh, tothom sap per x eh, que amb la taça de Ibi del 0 ,70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 L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Montgat, del 9 al 15 de maig. Dimarts. Tallers i cursos. Aquest dimarts es tanquen les inscripcions per al curs que acollirà a partir del pròxim dijous 12 de maig al Centre de Serveis Socials de Tiana.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 La Biblioteca Can Baratau impulsa avui dimecres la segona sessió del cicle Narracions Vivencials, una iniciativa que es va posar en marxa fa tot just un mes, amb la intenció de cercar testimonis que permetin recuperar la memòria històrica de Tiana. Per aquest motiu el projecte acull en una mateixa sala persones majoritàriament de data avançada, per debatre diferents temes relacionats amb la història recent del municipi. En el cas d'aquest mes, l'eix de la tertúlia serà les escoles a Tiana, un tema sobre el qual els participants poden aportar tota mena de documents gràfics per tal de posar-les un en comú entre tots els ponents. La sessió començarà al punt de les 7 del vespre. Dijous. L'hora del conte. Arriba una setmana més l'hora del conte a la biblioteca Can Baratau i ho fa amb una història d'animals. és que sota el títol Quina animalada, aquesta setmana la contacontes Glòria Rufat explicarà als més petits com viuen, com juguen, com es relacionen o com dormen els animals, des dels més comuns als més estranys. La sessió començarà com cada dijous a les 6 de la tarda. literatura. L'escriptor i historiador tianenc Josep Maria Tofoli presenta aquest dijous el seu nou llibre, Tiana 1995-2007, molt més que un canvi de mil·lenni. En el relat, com el seu propi títol indica, es fa referència a l'època en la que Ferran Vallespinós va ser l'alcalde de la vila. L'acte començarà a les 7 del vespre d'aquest dijous a la Biblioteca Can Baratau. Divendres. Exposicions El Taller d'Artistes de Tiana presenta a la Biblioteca Can Baratau una exposició amb obres confeccionades durant el darrer any pels seus propis alumnes. Sota la coordinació d’Elena Carreras i amb el títol Testet d'Artistes, la mostra s'allargarà fins al pròxim 31 de maig. Fins llavors i després de l'èxit de l'any passat, la podreu visitar en el mateix horari de la Biblioteca. Dissabte Literatura Arriba a la Biblioteca Can Baratau una nova sessió del Nascuts per Llegir, una iniciativa dirigida a tots els nens i nenes de 0 a 3 anys. En ell els més petits descobriran el món que els envolta a través de la literatura i les cançons. En aquest sentit, Clara Gavaldà serà l'encarregada d'explicar-los una història que porta per títol Contes, cançons i jocs a falda. La sessió començarà al punt de les 11 del matí. La proposta el col·lectiu Els Tres Peus del Gat impulsa aquesta setmana una iniciativa que té com a principal objectiu recollir el màxim nombre possible d'aliments. D'una banda, durant tota la setmana s'instal·laran els diferents comerços del municipi unes capses on tots els clients hi podran dipositar els aliments que desitgin. A tot plegat s'haurà d'afegir a més els aliments que es recollin en l'acte que tindrà lloc aquest dissabte al Parc dels Teletubis, on a partir de dues quarts de cinc de la tarda s'organitzaran un conjunt d'activitats infantils, que seran complementades a partir de les sis per un total de 5 actuacions musicals. Els aliments recaptats aniran destinats al Banc d'Aliments. Tiana: Serveis